Välkommen till våran podd som kommer att handla om böcker. Våran första bok heter Sova över. Vad heter eh, författaren? Annika Thor. Illustratör Cecilia Thorud. Kan du sammanfatta vad boken handlar om? Det handlar om en kille som heter Lufus som ska sova över hos sin kompis Stenne. Påminner den här boken om någon annan bok du har läst? Nej, det gör den inte. Kan du beskriva hur jag känner? Personen... Eh, det är en kille som heter Love som har en kompis som, som han ska sova över hos. Och eh, den kompisen heter Danne och de leker. Berättelsen ut olik utan den hade spredas in på någon annan tid. Jag tror det för att det fanns inte sängar på samma sätt då. länge får vi följa med Lovadana i boken. Eh, en natt. Nu på det avsnittet slut. Eh, hoppas ni fått ett bra boktips.